Хотів на вас подивитися, сказав із болем у голосі. Як тебе звати? Мусі, сказав карлик. Я нічого поганого вам не хотів. Тоді ми тобі нічого поганого не зробимо, сказав Созунд. Сідай біля нас. Карлик опустився на коліна і сів на власні п'яти. Обдивився нас великими витрішкуватими очима, чи посмакувала тобі сьогоднішня трапеза?» – спитав Созунт. «О, сьогоднішня вечеря була смашна», – сказав Карлик, і його обличчя засвітилося. «Сьогодні у южці було пшоно». «Це пшоно принесли, – ми, – мовив Павло. «Знаю, ми любимо, коли хтось приходить». От, сказав карлик. Тоді в нас вечеря смашна. Дивно тут живеш? О, ні. Живу і хліб жую гиги. Карлик показав зігнилі зуби. А скільки тобі літ? спитав я. О, не знаю. Багато. Я вже старий, такий старий, як ви. «Чого б вам сюди таким старим іти?» «А чого ти сюди прийшов?» «О, прийшов», – сказав карлик. «Тут мені добре їсти дають. Не треба просити хліба, а ви теж не хочете просити хліба». «Ми хочемо вилікуватися», – сказав Павло. «Е, дарма прийшли. От кілько нас». А святий Микита ні одного не вилікував. Каже, що вилікує, коли помремо, Гігі. -гі. Це саме Микита сказав, спитав Созонт. Ні, Микита в буді сидить. Це сказали ті, що коло нього. А часто сюди приходять? Ні, не часто. Сюди важко йти от. Але хто приходить? Не завше відходить от. А що з ними робиться? спитав Созунд. О, святий Микита їм помага. А як же він їм помага? спитав Павло. А так за хвістав та торбину от. Карлик схопив себе за горло. Клюк, клюк і нема гігі. -гі. А тоді воко. Бух і бульть, і він заклекотів, ніби горло водою полоскав. Вбиває й топець? щодо вона спитав Павло. Ні, не вбива. Помага. О, але ти сам сказав? тут взявся за гору. Клюк, клюк. Еге ж, Але Микита нікого не вбива. Микита у буді сидить то це ті, що біля нього. Але Карлик не встиг відповісти. Його очі раптом розширилися, і він притьма тьма кинувся навтяки. А замить сховався у кущах. Ми глянули в бік стежки і побачили, що по ній простують учні Микити. Всі шість – Антоній, Теодорит, Симеон, Євагрій, Никифор та Георгій звернула зі стежки до нас і повсідалися хто де, на землі. «Що вам наговорив цей карлик?» – спитав спокійно Антоній. «Нічого особливого, що сьогодні вечеря була смашна завдяки нашому пшону». «Ми нічого не сіємо і не збираємо, окрім дикого зілля», – сказав Теодорит, світячи мертвими очима. «Тож годуємо і гойдумуємося тим, – що дістаємо від людей як милостиню. Ні золота в нас, ні грошових запасів, ні гроші На наявмужно йдуть, а харч часом треба й докупити. Та ж, звісно, сказав Сузонт. Нікого сюди не кличемо і не тягаємо силою, нікого не затримуємо. Люди до нас за своєю волею приходять, і так само відходять. І ми з ними ділимося по-християнському.